Du lyssnar på Radio Länsman Ett sverigelämligt alternativ Kära Radio Länsman-lyssnare Nu var det länge sedan som vi hade ett vanligt program Det här har Kondrat sett fram emot mm. Jakob, han har inte varit med på jättelänge Men nu är han med i det här programmet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 en kvinnlig mm. Sådan mm. Eh, Som ju eh, också ska, Vi ska väl inte gå in i detalj, detalj På henne här nu kanske Det har ju gjort jag vet, Julia Cesar skrev ju eh, väldigt eh, Uttömmande Om henne nu i sin sista Söndagskrönika Det kan man ju gå in och läsa på Snaphannon om man vill eh, Men eh, Arkebiskopen lär passar väl passa Väldigt bra in i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 så det kan väl jag leva med eh, Själv kan jag nog säga Att jag blir nog Lite eh, För saligare på Ett glas ölskål Ja nej, jag, jag känner i alla fall Att eh, om det finns Någon där ute som fortfarande eh, Upphöjer Så att säga den svenska Kyrkan så den är Sänkar dem ner till jorden igen Och under jorden För de är inte vad de har varit Det är bara pinsamt de, ja, är Om de, är, de drar banor. till sig såna här Personer som ja. På något sätt vill göra karriär Och extra karriär mm. Inom det politiskt korrekta svenska samhället ja. Genom att säga så här. Jag menar det, det är en sak om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 Mm. De har ju betalt för det, eller hur? Mm, ja, ja, ja, ja. Är man inte, klarar man inte det så får man väl söka något annat Alltså, a, a, alltså den där prästen som du pratade om här, har, Visar ju tydligt sin inkompetens mm. för Va, presten, för, för alltså, presten. Jag, jag har ju länge försökt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 att uh, våra Sverigedemokrater de uh, ja de, dubbel, de dubbla, dubblerade sig till uh, ja naturligtvis för tre för många inom den kretsen. Mm, mm, mm. Och låt oss uh, ja se vi knappt ett år snart till valet det blir en mycket spännande saker. Jag förstår mig inte på kyrkovalet överhuvudtaget måste jag säga Det <går> är en jag är. himla konstigt tramsig grej Och sen tycker jag faktiskt att ja. det bör lämnas till de som faktiskt går i kyrkan Och faktiskt anses vara religiösa Om det nu yeah. ska röstas överhuvudtaget som sagt Ja egentligen, jag, jag håller med alltså att, att, att överhuvudtaget Varför överhuvudtaget släppa in politiska partier i kyrkan? För religion och politik ska väl inte blandas? Det kan vi väl... De flesta hålla med om i alla fall ja, För de är så Det, väldigt saker. det är, som jag alltid har sagt Är liksom att, att, att, att Visst var en får uh, Bli salig på sitt tro Gott Men uh, det är ju alltid det farliga Att blanda religion och politik Och vi ser mm. ju uh, Förödande konsekvenser Av det ute, ute i världen Ja precis Men jag har fattat vad de här människorna har att göra I kyrkan egentligen Eller vad de ju lika gärna kunna bli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 håller oh, uh, Men uh, vi kan ju hoppa vidare till nästa då Att brottslingar inte får stanna Det ger reporten tårar uh, ja, nice. uh, Under en intervju med en talesman för Egyptens utrikesministerium Började Ekots utrikeskorrespondent Cecilia Uden plötsligt Fuh. gråta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 om denna mellanösterkorrespondent Cecilia Uden Och det kan jag lugna Det är län som har med att det tänker jag inte göra här, mm. Därför att det, det kan ju bli risk För ärekränkning Så att vi lämnar det Men det enda Ja nu jag riskerar här Att återigen Upprepa vad jag har sagt tidigare Här ser vi Det här är Sveriges Rödio till vänster Kan vi lägga till i ett nötskal En sådana mm. journalister Och hon är inte ensam Slå på eh, Och hon hörs ju eh, som tätt i Studio 1 På eftermiddagarna Och det är bara slå på Och så kan ni själva Alltså ni eh, klartänkande människor Ta del av alltså Den DDR-radio vi har Jag vet inte vad jag behöver säga mer Men mina herrar Då har jag en fråga till er här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 Du kan men, dra en gråtvalsa så, som jag upplever det Jo det bara... men, men om vi vänder på det Det är kanske dumt att fråga er vad, Hur tror ni att eh, om, ja, om vi säger att den här tionde personen då eh, Potentiellt är en självmordsbombare Kan göra det ja. Men om, om man skulle lägga upp den frågan För Sara på snabbköpet Och Hans på eh, kommun Skulle de säga då Skulle de kunna ja, Vända den åt eh, de där andra nio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 de kom ju ur fattigdomen och de har ju miserabelt och ni vet allt det där. Kör, kör man ju med det socialt betingat. Och det har ju visat sig att det, det, så är ju inte alls fallet. De här till exempel tunnelbanebomberna i London till exempel. De kom mm. ju, de, de var ju alltså, till och med. De var ju infödda. De var ju britter också. Mm. De var i, det var ju alltså första generationen då av, av, av infödda britter Dessutom Och de kom från välbärgade hem Absolut inte ifrån någon gott eh, Nej men andra generationen Blir väl ofta mer extrem än första generationen så jag, ja, har, eh, jag vet inte om det är så generellt Eller om det Det kan ju absolut hända i alla fall precis eh, som du säger Ovis. går ju helt mot Hela den här integrationsprincipen Och att ja. folk ska liksom bara av sig själv blir svenskar Eller vad man nu ska bli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 Mm. Till, till, till exempel va? och må, må, må, Många flera så Jag menar faran finns överallt Men jag menar det är ju därför Vi har en säkerhetspolis Det, det är ju det de är, är, är till För jag menar Att, att faror Potentiella faror Det, det är ju något vi får Leva med Men jag menar, det känns jag, inte som att jag Inte jag i alla fall har så mycket tillit mm. Till att de faktiskt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 klara upp och städa inför våra egna gränser idag, innan vi överhuvudtaget kan gå vidare mm, mm, mm. Ja. Jag, jag ser inga annat Nej, vad, vad tror ni om det kommer det? Vad tror ni, realistiskt Kommer det någonsin hända. kommer resten någonsin få som de vill Vad tror ja. ni ja det, det ja <laughs> vad ska man säga jag tror jag riskerar att upprepa mig, för jag har sagt det för att vi, vi griper ju allt närmare ett val och eh, självklart att eh, SDS-klappgångarna mm. kommer att att naturligtvis skrämma upp många.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 Partier, och, och, något, det ja, nej, och, no, och det kanske inte händer ens egna barn, men det händer ju garanterat någons barn. Bara ja. har det på sitt samvete, eller vill man känna att kunna gå rakryggad och säga själv i spegeln och säga liksom att ja, men jag försökte i alla fall göra någonting åt det där. Sen är det så här: om vi ska spekulera, då att eh, och mycket riktigt som du säger, Länsman att. Eh, att resultatet Av nästa val Det blir en någon, någon slags koalition För att hålla SD utanför Helt klart Däremot så har vi Ett val 18 Och visst då kan det ju Hända saker som vi inte kan förutsäga idag men jag menar Vi behöver ju inte gå längre än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 så är ju risken att det har gått ännu värre Att det blir ännu svårare att städa mm. upp så, mm. så, så, så jag, jag undrar så jag Klarar sig Sverige till 2008? Eh, ja, det gör det väl Men eh, ja, vad kommer det kosta? Eller, eller ja, klarar sig. Eh, Man kan också fråga sig så här eh, Klarar SD upp det När eh, De väl sitter där Det är ju naturligtvis en annan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 <laughs> Vi ska inte glömma att det började ju jag tror det var inne in i en liten lägenhet på söder eller var det var i februari 1988 med några stökade BSS:ar och vad det var de var inte så särskilt många. Och sen ett par tre månader efteråt så hade det partiet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 vad vad och göra för att ja, det, gör det. det vi måste ju till. komma nej alltså jag menar du måste komma till maktens gryt och du måste eh, för att det kunna förändra. Mm. Du jag menar jo, ja, det har det men men det får du, ju finnas gränser. Ja. Du menar jag menar inte att de passerat någon slags gräns Nej jag, jag, det jag på det tack och lov inte egentligen ja. ja, jag för Ja jag tänkte att vi skulle hinna med en sak till innan musiken här. Åh Jakob det är ju lille Som du brukar säga Nej det är nu tror jag jag backar Ja, ja, okay, ja, okay. <laughs> ja nu, nu, nu kan man ju börja misstänka Att det bor en liten rasist I Ullenhag också här. Nej! Ja, nu, nu ska vi se här Det står ja, för, så här. Till och med, ja, men, mm. Det är någon brunskjorta Som luktar där kanske men, ja. Och den här nyheten är då faktiskt Tagen härifrån på Exponerat, det står ja. så här Ena dagen själv Moderaterna SD-förslag Som de själva eh, tidigare har röstat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 och det kanske är någon slags valfisk Men jag undrar men Det, det är klart. Ja, Eller nej. valfiesk är det ju Men alltså, jag tror ja, inte det kommer funka Ja, ja, valfiesk, är ja hej. Nej det får man väl Verkligen hoppas att, Alltså eh, Alltså fol Folkpartiklarna ja, De behöver kunna kalla sig så Efter nästa val jag vet inte, eh, Jag tänker på Med tanke på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 Okej, saken är som den är. Och så har vi den här lille patetiska mannen. Julf, man Julfenlag. Med, eh, förlåt, förlåt mig. Eh, nej, så, nej, det, kan vi, det kan vi väl kalla det. Ja, ja, ja. Julf, Julfenlag. Ja. Julfenlag. Ja, nej, men okej, nej, men i alla fall. Nej, men alltså, att, det är klart att, att om nu björklund kanske.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 Man kolla, verkar det här rimligt att Ullenhav Plötsligt ja. skulle byta spår helt och nej. hållet nej, Och ju, ju, nä, ju, närmare, ju närmare Valet vi kommer Vi kommer att få se mycket sådana här utspel ja, precis. Varsågod Ja, nej, det är dags för en ny riktning Inom politiken Och så är det mm. dags för musik nu mm. Väktare i vårat badhus Är nästa ämne Och det här är hårresande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 Bevisligen killar som kanske inte riktigt har det att göra. då Nej, men alltså, det, det, det, det är så. Skriva. Jag menar, kan ni själva, om ni tänker tillbaka till barndomen och och, och be er till badhuset. Jag menar, är det här det ni skulle tänka på när ni tänkte på det? Nej, mm. jag kanske. Eh, nu är det ju. Jag, jag brukar ju bada så pass mycket på sommaren. <laughs> i och för sig ute. Men eh, jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt tänkt att uppsöka.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 Mm. Det, det fin, alltså det, jag kan säga nej men det finns inte i min tankevärld Och då ska ni veta också menar, Själv har jag ju arbetat som väktare Bland annat Och, mm. no, Ja då förfösningen Och inte franken, Jag känner inte till eh, I huvudtaget, Att några kollegor några hade uppdrag På några badhus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 blir ju en drastisk skillnad När det som var man, var, var, man ja, var man däremot Väl är försiktigare Att eh, dra in Den här mångkulturen Det är väl i så fall I, eh, ja kan man säga I villaområden Typ alltså mera Exklusivare eh, Jag erindrar mig just nu Ett exempel bara i På någon liten ort i Uppland, minst åt Wallentuna, eller någonstans, var det, var jag är inte säker på att det var just där, men alltså någonstans åt det hållet, där alltså tydligen kommunen hade köpt någon villa, vad det var som alltså var, var tänkt att slå sig in så här ja, ensamkommande, och det är värt ett jävla liv, ursäkta uttrycket, men Alltså eh, från Alltså de eh, boende Där då Alla hade ju sina tomter Och det var väl, alltså grejen var väl kanske inte just Om det var just att Att, att, att man skulle ha dit flyktingar eller vad det var det vad Utan alltså det, Där skon klämde Det var ju det att Villa och tomtpriserna De ras riskerar ju att rasa Så det är det alltså, där, där, där har vi nog också mycket En förklaring till Att eh,